İmam Həsən əskəri 232-ci Hicrigəməri ilinin rəbüsani ayının 8-ci dünyaya gəlmiş, 260-cu ilin rəbül əvvəl ayının 8-də 28 yaşındaykən şəhadətə etmişdi. Atası İmam Əli anası isə Hüdeistdir. Əskəri ləqəbi həm İmam Həsən əskərinin, həm də atası İmam Əli Yənəqinin ləqəbidir. Hər iki İmam Samira şəhərinin əskər adlı məhəlləsində, Abbasik xəlifələrinin ordu düşərgəsində əskərlər tərəfindən nəzarətdə saxlanıldığı üçün əskəri adlandırılmışdır. 29 il ömür sürən İmam Həsən əskərinin həyatını 3 qismə bölmək olar. 1. 13 il mədnədə 2. İmamətindən öncə 10 il Samirada 3. Təqribən 6 il imamət dövrü İmam Həsən əskəri 6 illi imamət dövrünün 3 ilini zindanda keçirir. O, həzrət və atası İmam Əliyyənəqinin imamət dövrləri Abbasilər hakimiyyətinin qəddarlıq dönəminə təsadüf etdiyindən İmam Əliyyənəqi 41, İmam Həsən Əskəri isə 28 yaşında şəhadətə getirilirlər. Abbasilər hakimiyyətinin amansız təqiblərinə baxmayaraq, İmam Həsən Əskəri bir sıra siyasi-içtimai və elmi fəaliyyətlər göstərir. O həzrətin fəaliyyətlərini aşağıdakı şəkildə xülasə etmək olar. Bir, İslam dininin müdafiəsi uğrunda göstərdiyi elmi fəaliyyətlər, müxəliflərin şübhə və iradlarını radd etmək və əs İslam ideyasını cəmata çatdırmaq. 2. Nümayəndələr təyin etmək, qəsid və məktublar vasitəsilə uzaq yerlərin şəhərləri ilə əlaqə saxlamaq. 3. Abbaslər hakimiyyətinin son dərəcə nəzarətinə baxmayaraq gizli siyasi fəaliyyət. 4. Şəhərləri, xüsusən yaxın dostlarını maliyyə cəhətdən təmin etmək. 5 mühüm şə şey, unsurlərini çətinliklər qarşısında siyasi baxımdan gücləndirmək. 6 imaməti inkar edənləri cəlb etmək və Şiələri arxa üçün qeybi məlumatlardan istifadə etmək. 7 Şiələri öz oxlu 12-ci İmamın qeybə çəkilməsi dövrünə hazırlamaq. İmam Həsən əskərinə cəmiyyətdə nüfus və hörmətin gün artdığından nigaran olan Abbasi xəlifəsi Mütəmmid zindanın təzyiq və işkəncələrin mənfi nəticə verdiyini gördükdə, o həzrəti gizli şəkildə zəhərləyir. O həzrət zəhərləndikdən bir neçə gün sonra 260-cu ilnin rəbul ayının 8-də şəhadətə yetir. Abbasi xəlifəsi və onun məmurları çox çalışırlar ki, imamın vəfatını təbii versinlər. Amma həqiqət şeylərə aydın olur. O həzrətin şəhadət xəbəri Samira əhalisinə çatır və Samira şəhəri matəmə qərq olur. Bütün bazarlar bağlanır və hamı imamın dəfil mərasimində iştirak edir.